wa bi shrah li amri wa hlul qatani Allahumma salli ala sayyidina Muhammad Allahumma salli ala sayyidina Muhammad Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd Alhamdulillah Sambung kitab yang kedua dengan izin Allah Subhanahu wa ta'ala Kitab Haqaiq Haq anit Tasawwuf kitab yang dikarang oleh tuan guru kepada syekh Husum Haidin Al-Hasani sampai pada muka surat yang ke-12 masih dalam tajuk kepentingan belajar ilmu tasawuf. Paling kita nak tahu rukun-rukun ilmu tasawuf tu apa dia? Cara yang apa? Cara yang yang detail sikit. Itu terfaham tentang masalah zikir, masalah sohibah masalah mujahadah dan sebagainya yang ada dalam kitab tasawuf ini. Mukasoh yang ke-12, perenggan yang ke yang kedua, yang ketiga. Sebelum kita bincang tentang tentang dalil-dalil daripada Allah Subhanahu wa kepentingan kita belajar Ilmu Tasawuf ini pasal apa? Contohnya dalil daripada Allah Subhanahu wa dalam surah al-asyura Allah berfirman: "Yoma la yanfa'u malu, walla banun, illa man atillah bi qalbin salim." Dalil nabi tentang hati itu. Yoma la yanfa'u malu, walla banun. Maksudnya pada hari yang tidak bermanfaat lagi, mal, harta benda, wala banun dan anak-anak. Ayat ini setengah-setengah khatib suka baca waktu sembahyang Jumaat. Dalam khutbah dimasukkan ayat ini. Ayat yang cukup memberikan pengertian bahawa kita akan pergi bertemu Allah Subhanahu SWT yang ada di sisi kita itu ialah harta dan anak-anak. Tetapi Allah Taala kata, Allah Taala beri peringatan, hari itu mereka semua tidak berguna untuk kamu. Melainkan, semua tak berguna dah Semua dah tak Dah tak berguna Ayat ini cerita pasal apa? Cerita pasal Manusia yang akan bertemu Allah SWT Baik Kita tengok balik kat kita ni Pada diri kita ada apa? Pada diri kita ada apa? Pertama, harta Kedua, roh. Ketiga, isi. Jasad kita ni. Keempat, tulang. Kelima, amalan. Lima. Hak yang ada kita. Kan? Yang ada kita. Pertama, ulang balik. Yang ada kita apa dia? Pertama, harta. Kedua, ruh. Ketiga, tulang dan isi. Tak apa, tulang dan isi senang, tak apa. senang. Ha, sekali. Keempat, amalan. Kelima, iman dan taqwa kepada Allah Ta'ala. Tak apa, kita buka itu tak apa. Dia sebab enam, lima sama lah, lebih kurang. Saya ulang balik. Eh? Yang ada pada kita ni apa dia? Pertama balik, harta. Yang ada peski seganduk oleh Allah kita ni, yang sekitar kita ni pertama harta, yang kedua roh, yang ketiga jasad, tulang dengan apa dengan isi, keempat apa dia amalan, dan yang kelima apa dia iman dan taqwa kepada Allah. Yang ni maksud ayat. Yauma la yanfa'u malun wa illa man ata Allah biqalbin salim. Tengok saya nak saya nak huraikan. Pertama kita ada harta. Baik, harta berguna tak kalau kita mati? Lah. Banyak mana harta pun Tinggai kepada orang di dunia. Tak berguna harta. Contohnya, suami ni. Rengkuh kerja. Pulun kerja. Nak cari kesenangan untuk keluarganya. Kalau hak kerja pejabat ke, kerja hak kerja besar-besar sikit, atas berang tulis apa? Pewaris. Siapa buah nama siapa? Uh, dia buah nama dia kah? Buah nama dia? Triline masa ba. Anak dengan isteri. Bermakna kalau dia mati, leoh. Apa tak dah. Gulit tangan dia. kerja pi tinggah ke orang lain. Hak dia mana hak dia? Hak dia nak bawa pi jumpa Allah Taala mana dia? Sian. Sian dekat suami yo no? Sian. Sayang dah. Tak mau habaq tak sayang, sian. Sama tu. Kan? dia engkau pekerja tetapi tulis hatimu tu anak isteri dia hak dia mana dia tak ada kalau dia tak belajar cari iman takkan ada kalau iman dia tak teguh taqwa dia tak ada dia tidak ada apa-apa lagi untuk bertemu dengan Allah Subhanahu Wa Taala dua ayat ni baik pertama apa dia yang ada kat dia harta harta bukan milik dia Allah sebut? Yau um ma Tidak berguna lagi hari itu Harta benda Wala banun sama juga Anak-anak itu juga harta daripada Allah Ta'ala Tetapi hari itu silap-silap Tak jadi habuan baik untuk kita ha? Silap-silap habulan Wala banun anak-anak yang banyak itu Tidak ada, tidak ada apa-apa Mereka -apa. tak tolong pun Tolong apa? tolong berebut harta. Bukan nak tolong baca Fatihah, bukan nak tolong buat kenduri, bukan nak tolong buat apa, buat kebaikan untuk si mati, tapi tolong berebut. Tak bercakap, tak tegur siapa. Sampai berkurung-kurun punya lama. Pasi, pasi harta. Maka tak berguna harta itu. Harta dicari tetapi bukan itu matlamat. Kita kena cari tapi bukan matlamat. Matlamat di Allah subhanahu wa ta'ala. Baik, pertama. Yang pertama apa dia? Harta. Harta bukan untuk si mati. Yang kedua apa dia? Hari? Ruh. Ruh kita pun bukan hak kita. Kalau kita mati, ruh keluar dari jasad. Dipegang oleh malekan maun. Atau dipegang oleh malaikat yang menjaga kematian itu. Maka ruh hak dia. Ruh bukan milik kita. Ruh. Ialah milik Malik Al-Maut Itu hak dia Dualah bukan hak kita Makanan nak tengok ni ada, apa kat kita ni ada apa kat kita ni? Tengok Yang keduanya Ruh Ruh bukan hak kita Kalau ruh hak kita Kalau ruh hak kita Waktu suami nak mati Kata isteri nak mati Kata anak nak mati Pihabak dekat Allah Ta'ala Ya Allah Jangan ambil Ni hak kami capa boleh tahan lagi tu bermakna roh tu bukan hak kita roh Allah taala bukan hak kita dah tengok nak tabah nak habaq betapa miskinnya kita ni fakir nahnul fuqara ila illah kita ni fakir kepada Allah taala bukan kaya tapi belagaknya eh sian macam mana lu macam ada rupanya tak ada apa pun orang miskin orang cuba yang orang miskin action dulu guna. Huduh tengok. Nah. Pakai dah seribu sebe tapi action. Ambil kita tengok meluat. Macam malaikat tengok meluat tengok kita ni. Dah tak ada apa tapi action. Malaikat cukup meluat tengok. Tapi kerana depa tak pandi kata apa? Kerana Allah Taala pemurah dan penyayang, pengampun. Baik, yang pertama apa dia? Harta. Harta tak ada. Harta kalau mati, hatta bagi ke orang lain habis Yang kedua, roh roh kalau mati, diberikan kepada Malik Al-Mau Apa lagi yang ketiga? Yang ketiga, jasad Ini saya ulang balik ini. Jasad Jasad ni apa dia? Isi ini. Isi kalau Makan lagu mana pun Kalau mati Habuan siapa? Hmm. Dia gerit habis semua Ulat makan habis lagi besar, lagi dia kenak. Ah. Macam ayam organik ha. Lagi sedap untuk kau makan. Kan? Hmm. Betul suka atau sepuasa. Baik Kuih sikit. Baik, yang apa yang kala isi ni kalau kala banyak lego benda sangat yang, yang kurih sama, yang macam saya pun sama ya. Isi kau mana pun akan dimakan oleh ulat-ulat dan cacing-cacing hak depa. Ada kat kita? Tidak. Tidak ada. Golek, Leo Leo kita tak ada. Golok lelawar juga. Ha, Cina kata bo lelawar, tak ada apa. Ha, apa lagi? Habis dia makan-makan makan semua tinggal tulang. Tulang apa tuan? Tulang hak tanah punya. Contohnya kita korek-korek kubur tengok tulang. Simpan duit dalam tanah, tak bukak-bukak atas pagar tu. Simpan dalam tanah, hak tanah. Ada kita enggak? Kan? Tak ada. Bo lelawar lagi. Apa lagi lebih tu? Amalan Amalan tak? Sengaja orang kata amalan hak saya, Ustaz dak lagi Amalan bukan hak kamu lagi Kerana amalan itu akan diambil oleh orang-orang yang pernah kamu zalim Amalan akan diambil oleh orang yang pernah kamu nanya Kamu zalimi, kamu fitnah Kamu buat nanya kat dia Buat bagi dia susah Ha? Amalan kamu itu berpindah pada dia Kalau kamu mati Amalan pika orang lain habis Oh yang ini yang berat ni. Kita hak semayang sampai apa Sampai tak larat, sampai lenguh kaki-kaki Semayang, puasa, zakat, haji Semua Hak kita, kita rasa kita Tiba-tiba diberikan oleh Ta'ala Kepada orang yang kita buat nanya kat dia Sebab itu jangan menzalimi manusia lain Walaupun seekor semut sekalipun Jangan dizalimi ya kerana dia akan tuntut depan Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau zalim. Zalim yang tak dibenarkan oleh, oleh syara'at. Menzalimi sesiapa pun tidak dibenarkan. Sebab Allah ta'ala suruh kita hidup berkahih sayang. Sama-sama nak tuju Allah ta'ala. Hiduplah dengan kehidupan sayang. Bukan penuh dengan kezaliman, kebencian. Yang ini adalah lima tasawuf. Baik, amalan bukan hak kita. Amalan hak siapa? Hak orang yang akan mengambil ia. Maka berhati-hatilah suami. kod kut isteri pi ambil hak suami. Pahala suami takut isteri pi ambil. Pala isteri suami tak leh ambil. Dengan syarat-syarat tertentu. Pahala ayah anak akan ambil. Pahala mak mungkin anak dia ambil. Kau tak kena gaya. Kan pahala kita sebab kita pernah zalim. Kusunya sama-sama Islam ni. Kalau pernah menzalimi orang lain Pahala itu akan diambil oleh orang itu Allah Ta'ala bagi ke dia Buka pada hadis tentang muflis di depan Allah SWT. Nabi kata pada sahabat tahu Tahukah kamu siapa orang yang paling muflis Orang yang paling tidak ada apa di di depan Allah Sahabat-sahabat kata Orang yang tidak ada harta Nabi kata tidak Orang yang muflis itu Ialah orang yang Dibawa depan Allah Ta'ala Bawa mes, pahala semayang yang banyak Pahala puasa yang banyak Pahala yang banyak depan Allah Ta'ala. Tetapi kerana dia pernah menzalimi orang lain. Habis pahala diberikan kepada orang yang dia zalim. Maka tidak tinggal apa-apa untuk diri dia. Auzubillah. Kan? Baik, amalan pun bukan hak kita juga. Kemungkinan satu mungkin hak kita. Kemungkinan ni satu hak kita. Kemungkinan. Iman dan taqwa kepada Allah Ta'ala. Yang dimaksudkan dengan bicalbin salim hati yang penuh dengan iman dan taqwa yang itu mungkin selamat. Yang lain semua tak ada mal walabanun semua tak ada apa melainkan yang akan ada mungkin bicalbin man atallaha bicalbin salim siapa yang jumpa Allah Taala hatinya sejahtera hati sejahtera bermakna hati yang penuh iman dan taqwa pada Allah Taala dia selamat. Sebab itu iman wajib dia jaga. Kita, kita dah baca lah kitab sebelum ni, kitab apa? Kitab insyaAllah surah bagaimana menjaga iman. Amalan bagaimana menjaga? Menjaga iman. Bertahlil banyak-banyak. Semayang, ta, semayang apa? Semayang tihfzul iman. Di antara, semayang semayang awabin. Ada orang tanya, Ustaz, semayang awabin ni semayang apa? Awabin tu semayang tawabat. Jawapan dia, mana-mana sembahyang yang diantara Marib dan Aisyah itu dipanggil Awabin. Tahajat masa tu dia Awabin juga. Taubat masa tu dia Awabin juga. Sama dengan tahajud pun, mana-mana sembahyang diantara pukul 12 sampai, sampai ke subuh tu semua dia pergi tahajud. Dan adik sendiri ada salat tahajud. Baik. Maka siapa-siapa yang nak kuatkan iman dia, Antara amalan dia, dia semayang hifzul iman. Ulang balik, iman-hifzul iman macam mana? Ulang balik, baca ayat dia yang paling senang ayat apa? Ha, senanglah ayat tu. Jaga iman ni ayat yang paling senang ialah قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدُ Hifzul iman. Kalau ayat lain tertawa baca, baca قُلْ هُوَ Allahus samad Lam yalid wa lam yulad Wa lam yakullahu kufwan ahad Rupa oh, kali ni baca. baca? lebih Baca lebih tiga kali Ambil yang gan, ganjil Yang ketiga ganjil 3, 5, 7, 9, 11 Pada dua-dua rukaan -dua -dua Semayang jaga iman Dan saya percaya memang tuan-tuan dan -tuan, perempuan dah buat lah InsyaAllah kita buat Yang ni, amalan ni pasal apa? Pasien nak jaga iman Jaga iman supaya jangan tercabut Apabila berhadapan dengan Allah Ta'ala Pasal ramai yang tercabut Yang lain tak ada lah, harta kita tak ada yang lain Harta kita tak ada yang lain Melainkan iman Nama iman, dia kena solat. Nak punya dia kena belajar Lu nak buat lagu mana Iman ini yang paling penting Yang lain semua bukan hak kita ada Maksud perkataan Illa man bin Salim. Maksudnya Siapa yang datang berjumpa Allah Ta'ala dengan hati yang sejahtera itu bermakna hati yang penuh dengan iman dan taqwa kepada Allah. Soalan dia, nama iman lagu mana? Macam mana nama iman? Punca sebenarnya ialah belajar dan beramal. Belajar cara macam mana nak jaga iman antaranya bertahlil. La ilaha illallah La ilaha illallah Lepas mayang. Tahlil. Ataupun semangat nak tunggu apa? Kah? Tahlil, perbanyakkan tahlil Ataupun perbanyakkan salat Salat Hifzul Iman Pada waktu Waktu-waktu yang malam Di antara Maghrib dan Aisyah Tanya Allah, Ustaz boleh tak Saya buat semangat Hifzul Iman Dia bertama tahajud Boleh Kembak dengan tahajud pun boleh Kembak dengan apa pun boleh Hifzul Iman ni Cuma dalam kitab dia kata di antara Maghrib dan Aisyah sebab menantikan Aisyah tu dengan dalam masjid buat sembahyang lagi banyak ataupun tak mau tunggu di semasa sembahyang tahajud. Ha, macam macamlah boleh tahajudlah. Nak tahu sembahyang apa lagi? Nak sembahyang apa yang ada? Antaranya sembahyang hafzul iman. Masukkan dalam dalam apa? Dalam solat tahajud. Bagi banyak. Solat jaga iman itu. Sebab jaga iman ni benda yang paling paling penting. Okey, baik kita kata contohnya kita sembahyang pukul setengah pagi buat sembahyang di antaranya kita zikir kan ya, di antaranya kita zikir contohnya kita zikir apa kita sembahyang hafzul iman kita zikir la ilaha illallah la ilaha illallah tzikir kepada tuhan mudah-mudahan Allah taala Mudah Ta bagi kebaikan itu yang pentingnya diteguhkan iman sebab Nabi bersabda dalam hadis jadidu imanakum biqaul la ilaha illallah selalulah perbaharui balik iman kamu itu dengan sentiasa berkata La ilaha illallah maka perbaik beli iman, perbaik beli iman, perbaik beli iman. Sebab yang akan berada di hati itu ialah iman. Kalau iman ada bermana kita ada harta. Tetapi kalau iman tak ada maka tidak ada apa-apa wang tu. Ha? Hmm. Hindu kata ille, China kata boleh oh, apa Ah. Sekarang ni persoalan sekarang kita nak mati mungkin di suluh sah. Kita nak bawa apa? Nak bawa sesuatu yang terbaik itu ialah iman dan taqwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka sembahyang hifzul iman cukup penting. Nampak aja tu. Saya ulang balik, di antara amalan ilmu tasawuf, sembahyang yang paling penting itu ada banyak. Antanya taubat, istikharah, hajat. Satu lagi apa, tahajud duha Jadi wajib lah Pada orang tasawuf Tahajud duha tu Dia ambil menjadi wajib Sebab dia sunnah Nabi tertinggi Witi adalah sama lah. Satu lagi yang masuk Pada ilmu tasawuf ini Semahyang yang penting Itu adalah Hifzul iman Kalau kita tak fiqah Dia semahyang tu Dia habak atau sunatnya. Tapi pada fiqah tasawuf Atau alam amalan tasawuf Semahyang taubat Itu penting Hafzul iman itu penting. Hajat itu penting. Istiqarah itu penting. Tahajud, duha itu penting. Ini amal-amalan yang penting kepada orang-orang yang belajar ilmu tasawuf. Walaupun dua rakaat kau mana kau buat juga. Supaya dapat dapat kecintaan ataupun dapat keimanan kepada Allah Taala. Ulang balik ayat dia. Yauma la yanfa'u malun wa la banun. Pada hari yang tidak berguna dan menafaat, harta dan anak-anak yang banyak. Melainkan illa kecuali man atallah, siapa yang datang berjumpa Allah Ta'ala biqalbin salim, dengan hati yang sejahtera. Hati yang penuh iman. Hati yang penuh dengan taqwa kepada, kepada Allah Ta'ala. Itu maksud dia. Baik, kita bahagakan. Muka Sok 12. Qolam al berkata al-faqihul kabir al-allamah ni gelaran kepada ulama. berkata al-faqihul kabir wahai orang, orang alim yang besar. al-allamah yang hebat ilmunya. namanya Ibnu Abidin dalam hasyiahnya al mana kitab dia? Kitab yang bernama Raddul Mukhtar ala Ad-Durr al-Mukhtar. Huraian kepada kitab Tanwirul Asrar. Tanwirul Absar. Kata Sheikh Allamah Al-Ibn Abidin dalam Hasyiahnya yang masyhur. Ni kitab ni kita apa? Kitab cerita pasal ilmu tasawuf kata dia tegasnya ilmu ikhlas ilmu nak tahu tentang ikhlas ilmu nak tahu tentang wujub ilmu nak tahu tentang hasad ilmu tak nak tahu tentang riak itu hukumnya fardu ain wajib belajar fardu ain di atas tiap-tiap individu tiap-tiap diri tiap-tiap kepala pada hari Sabtu beruang ni kita bincang, sebelum ni kita bincang tentang dua fardu fardu ain dan fardu kifayah dengan huraian yang panjang daripada ulama bab fardu -ba fardu ain hukum dia hari Sabtu ni tersambung lagi insyaallah tentang masalah tu nak tahu tentang fardu ain ni apa dia fardu ain ni apa dia benda yang tertanggung di atas tiap-tiap orang tak belajar dosa besar sebab tertanggung atas bahu tiap-tiap orang Hmm. Nah orang kata ni mutasawuf ni payah mutasawuf tinggi, hak tinggi apa hak rendah apa dah, ni hak rendah dah ni jangan faham mutasawuf tinggi-tinggi, kita ada standard dia macam ni haus sekolah sepi -sekolah, sekolah, uh, sekolah kebangsaan ni, dia, dia ada jaya satu ada pra, ada tadika, jaya satu dua, tiga, empat, lima, enam, sampai universiti mutasawuf pun kutu juga, dia ada peringkat awal ada, peringkat awal bincang bahasa apa, bincang bahasa ikhlai nak ikhlai lagu mana Bukan nak amalan ni hati tinggi, nak zikir banyak-banyak. Nanti dulu. Pertama sekali nak zikir banyak-banyak, sebelum zikir banyak-banyak, bersih dulu. Clear masalah masalah dalaman. Nak perbaiki satu-satu masalah tempat, kena clear masalah dalaman. Contohnya, contoh. Nak beri ramai orang masjid, kena clear masalah dalaman. Jatuh kosa masjid dengan orang semua kena baik-baik. Baru -baik. orang boleh main. Baru elok kau depa pun berkaplah halil hayah hihihi payah nak baca eja payah ay, berkelahi ha berkelahi siapa nak main masjid dalam dulu maka kita basuh dalam tu dulu ajak depa berelok buat amalan wujudkan cahaya Islam di masjid ha baru nampak cahaya ni ni pun berkelak-kelahi hihihi payah susah cerita Ha kan? ni benda yang ada saya dah macam saya sebut. Kadang-kadangnya, kadang-kadang kita pi kuliah. Bila pi abih kuliah di tempat lempat, jumpa orang-orang kampung -orang ni kan ustaz kami pun tak mau pi. Kami nak pi. Ha tu, tu ada dua tu memang tak mau pi sungguh. Tapi saja kata apilah. Kami bukan tak mau pi tapi ha, tapi itu nak dengar ha, apa dia. Nak pi jumpa ustaz. Depa suruh kami pi. Jatuang kawasan masjid muat TM ngaji. Ha yang tu yang payah ha. Yang tu susah banyak yang tu. Saya yang tu, saya tak boleh kata apa Yang tu kena berbincang dengan pengusaha masjid Kena bincang dengan orang oh, masjid sendiri Jatuh kuasa masjid kadang, kadang mengaji ni Jatuh kuasa masjid kadang, kadang mengaji ni ada orang Jatuh kuasa kadang-kadang ada Sekali dengan perkara masjid yang terkuasa Lebih kurang ada, ada 12 orang Kata ada 12 orang Hari mengaji tu imam mengutip bilai Yang nunggu tak mai, kau nunggu tak mai, Kau nunggu tak main, kau nunggu tak mai, Tapi semua orang main Masalah dalaman clear lo Masalah dalman clear lo Sama dengan tasawuf pun nak bagi elok dalaman. Nak bagi kita kajian berzikir, kecintaan dengan zikir tu kena kena kena kena beri faham. Nak bagi orang takkan akan mau berzikir kalau dia tak tahu pasal apa kena zikir, nak zikir lagu mana, apa kelebihan dia, serona, tak serona. Kita nak ajak sama-sama. Sebab kita nak kita nak supaya dia rasa, ilmu tasawuf ni dia rasa. Bagi dia rasa, lepastu dia akan buat. Baik, di sini kata apa? Tegasnya ilmu ikhlas wujub Hasad Ria itu fardu ain. fardu'ain. ain. Tiap-tiap orang kena belajar. Jangan ambil pikir-pikir tinggi. Ambil rendah-rendah. Kita belajar bagaimana nak ikhlas. Kita dah terangkanlah. Syekh-syekh dah terangkan kita. Dah syekh dah, dah, dah terangkan kat kita. Kita bagi kat tuan-tuan. Bagaimana nak ikhlas? Macam cara ikhlas? Sembahyang sunat mutlak. Abang dah berkali-kali. Nak ikhlas? Nak meh ilmu ikhlas dalam hati? Selalu sembahyang sunat mutlak. Khususnya pada bulan Ramadhan ni. Akan jumpa dengan keikhlasan dalam ibadat kepada Allah Ta'ala. Dia tak kira apa dah. Dia nak main masjid, tak beli orang lah. Dia tak kira wang ada ke, wang tak ada ke. Dia akan pergi. pasal dia dapat ikhlas kepada Allah Ta'ala. Seperti mana kata, eh, kata ulama' bernama Fudail bin Ayyad. Satu satu alam, satu alamah, satu wali Allah Ta'ala. Namanya Fudail bin Ayyad. Yang kata riak ni, bagaimana yang ngeriak? Yang kata tak ikhlas ni daripada dia? buat kerana manusia dan tinggal ibadat kerana manusia kedua-duanya ria kila huma riaun buat kerana Allah taala bukan buat kerana manusia contohnya dia beri contoh dalam kitab ni dalam kitab tasawuf dia contohnya hari jemaat mai-mai sembang jumaat orang ramailah masjid dia mai-mai tiba, tiba dia kata is aku ni kalau orang tak aku tak kalau aku tak semangat datang masjid dua rakaat orang kata aku tak mati dia pun Allahu Akbar Pasal orang Riak Hak orang lagi dia kata main main main, main Masjid tengok-tengok orang ramai Dia takut segan dia, orang takut rajin pula Yang tu pun riak Kerana buat ambil ibadat Tinggal ibadat kerana manusia Kedua-duanya riak Pasal-pasal manusia Sangkut dengan manusia Nak ikhlas buat atau tinggal kerana Allah Ta'ala Itu mana ikhlas Adakah ikhlas dalam hati manusia yang bersembahyang nak cari pahala? Ada ikhlas pada diri manusia yang bersembahyang kerana nak lari pada neraka? Adakah ikhlas pada hati manusia kerana bersembahyang pasal nak pahala? Mana ikhlas dia? Ya, ikhlas itu adalah kerana Allah Ta'ala. Kerana Allah Ta'ala. Lillahi subhanahu wa ta ta'ala. Mana kerana Allah? Buat kerana Allah Ta'ala. Nak amat ilmu ikhlas ni satu ajaran dia, satu amalan dia Buat sembahyang sunat mutlak Perbanyakkan Nak baca apa? Usalli sunnatul mutlaqi Raka'atainillahi ta'ala Sahaja aku sembahyang sunat mutlak Dua raka'at kerana Allah ta'ala Baca ititah Nak bayang sunat dua raka'at Baca ititah lah, lah. Nak Cepatnya bahasanya ititah tinggi lah Dia kena potong ya Ringkasnya Baca ititah, ititah ni ada, ada dua tiga jenis baca istiftah yang panjang mulanya Allahu akbar kabiroh habis kemudian pada baca istiftah tumpukan pada perkata perkataan ini hanifan musliman wama ana minal musyrikin maksud dia niat dia ya Allah jadikan aku orang Islam yang terbaik yang penuh ikhlas dalam ibadat jauhkan aku daripada syirik daripada musyrik itu kerana riak atau syirik jauhkan Lepas itu baca apa baca al-fatihah sekali al-fatihah tak perlu banyak kali ya sekali baca fatihah sekali lepas itu baca qul huwallahu ahad surah ikhlas pada rakaat pertama baca tujuh kali qul huwallahu ahad baca kerana dialah ayat yang mendatangkan ikhlas sebab nama surah ikhlas baca ulang kali rakaat pertama baca sampai 7 kali Rokok dan sujud Lepas itu bangun rokok kedua Baca fatihah sekali Baca lagi qulallah tujuh kali juga Lepas itu rokok sujud Sujud yang terakhir Sebutkan macam ni Doa Allah Ta'ala Ya Allah ku serahkan diri aku kepada engkau Dan ku berikanlah kebaikan ikhlas Kepada semua amalan aku Dan sujud terakhir Kepada Allah Ta'ala sebut gitu Ya Allah ku serahkan diri aku kepada engkau dan kau berikanlah kebaikan dalam ibadat yakni kau berilah ikhlas yang sesungguh-sungguhnya pada semua ibadat aku kepada engkau, Ya Allah sujud terakhir selepas baca wa sebutkan doa itu di hati sambil kita kata kita sujud, kita kata Ya Allah berikan ikhlas kepada diri aku ini aku serahkan diri aku kepada engkau Insya Allah Allah akan bagi rasa ikhlas itu lepas ini nak buat, dia tak kira orang lah. Dia nak mengaji Mereka tak kira orang Apa pun dia tak peduli Melainkan dia buat Kerana Allah Ta'ala Ini ilmu ikhlas Nak tolak apa? Nak tolak riak Nak tolak ujub Nak tolak hasan Punca berikhlas. Dan yang paling syaitan takut Ialah ikhlas Ikhlas ini kerana Allah Ta'ala Dan Amalan yang tertolak di langit pun Kerana tak ikhlas hmm, Sambung Kata uh, Kata Ibnu Abidin ilmu ikhlas ini tegasnya ialah ilmu yang fardu ain. Ilmu belajar pasal ikhlas, naud jangan ujub, jangan hasad, jangan riak itu adalah fardu ain. Sambung. Begitu juga dengan sifat-sifat yang membinasakan jiwa. Sifat yang merosakkan jiwa itu kita belajar juga. Seperti mana apa dia? Seperti sombong binasa jiwa dengan sebab sombong binasa diri dengan sebab som, sombong sombong almutakabbir atau takbur kemudian apa lagi lobang Loba ni dimata tamak tamak dengan ilmu tak apa tamak yang yang apa tak boleh ni ialah tamak dengan harta dunia tamak dalam ibadat tak apa tamak dengan kebaikan boleh tapi tamak yang yang membinasakan jiwa ini ialah tamak yang apa yang bergemar dengan dengan dunia. Kemudian apa lagi? Yang binasakan jiwa itu apa dia? Hasad dengki. Hasad dan dengki. Lagi menipu. Lagi marah. Cilan sikit marah. Cilan sikit marah. marah. Nak bergaduh dan lagi apa lagi perbalahan suka bertengkar ni semua binasa jiwa binasa manusia binasa masyarakat kalau masyarakat ada ni semua sombong ada tamak dengan harta ada hasad dengki pula mai menipu mai marah mai perbalahan bergaduh mai permusuhan mai tamak bakhil sombong bermegah-megah tipu menipu angkuh Daripada menerima kebenaran, tipu daya, keras hati, panjang angangan Yang ini semua benda yang disebutkan dengan jelas yang terdapat dalam kitab Ihya al Benda-benda yang disebutkan oleh Imam Al-Ghazali Perkara-perkara yang membinasakan jiwa, yang membinasakan keharmonian diri dan keharmonian masyarakat Sebentar Sofi nak ajak kita kepada menolak semua benda-benda yang disebutkan ini hmm, Campur tentang perkara tersebut Imam Al-Ghazali berkata Dalam masalah ni masalah menipu, magah, sombong, hasad dengki, bermusuhan, tamak, bakhil, bermegah-megah, panjang angan-angan yang ni ni Imam Al Ghazali kata manusia tidak akan terlepas daripadanya. Memang semua orang ada. Pasti semua orang ada cuma jaga atau tak jaga. Pelihara atau tak pelihara. Benda tu semua orang ada, sombong semua orang ada. Bakhil memang semua ada. Kan? Menipu kadang-kadang ada juga, berkelahi lagi banyak. Memang ada pada manusia. Cuma jaga atau tak jaga. Kata Imam Ghazali, manusia tidak akan terlepas daripadanya. Maka wajib ia mempelajari perkara tersebut iaitu apa yang dianggap dirinya berhajat kepadanya. Maksudnya, tiap-tiap benda ni ada pada manusia dan kita kena rasa kita berhajat untuk belajar ilmu itu menolakkan benda-benda yang kejahatan. Nak, nak belajar ilmu ni kena rasa kita berhajat dengan ilmu tasawuf. Kita rasa perlu. Sebab tu dia main tentang kepentingan ilmu tasawuf pasal nak ajak kita Betapa perlunya belajar ilmu tasawuf. Ah bila kita rasa tak penting kita tak belajar. Ai eh, ada orang tak belajar ilmu tasawuf ni ada tak belajar ni pula dia kira nak mengaji apa tauhid. Dia kira nak mengaji fiqh saja. tak penting nanti. Habis tu bila mengaji fiqh dia main apa? Hukumlah. Ono salah. Orang ni salah. Ni tak betul. Ni tak betul. Nu tak kena. Ni tak kena. Hak dia. Kalau betul tak kena atas syarat, kita kata, tetap mana kata. Tetapi berkata dengan penuh panduan daripada Allah Ta'ala. Ha? Memang hak kata, memang kata tak tak kena kata juga. Takkan kita nak piang. Cuma, jangan banyak menyalahkan. Banyak mendidik manusia itu kepada Allah Ta'ala. Itu sifat Nabi. Baik, sambung. Kata Imam Ghazali, benda ini tak akan dapat elak daripada semua manusia. Dan kita akan belajar dia kepada orang yang menganggapkan dia wajib. Dan dia kata lagi, menghilangkan penyakit hati itu adalah fardhu ain. Menghilangkan penyakit hati pun fardhu fardhu ain, wajib juga. Belajar balik apa makna fardhu ain? Fardhu yang tertanggung ke atas tiap-tiap diri. Kena belajar. Belajar apa? Belajar bagaimana cara nak menghilangkan penyakit hati ini degat tak mungkin akan dapat menghilangkannya kecuali dengan mengetahui had batasannya sebab-sebab kepada persoalan itu tanda-tandanya serta cara mengobatinya contohnya kita nak belajar tentang tentang sombong ni dekat mana boleh sebab apa boleh sombong kerana sombong tanda-tanda sombong tu apa dia dan cara mengubati penyakit sombong tu apa dia nak belajar semua, baru tahu, tidak sombong, tak kena gaya Maka mengambil sifat, sifat Allah Subhanahu SWT Maka dia kata sini, yang terakhir Sesiapa yang tidak mengenal kejahatan Pasti terjebak ke dalamnya Siapa yang tak tahu benda itu Dia mesti akan termasuk dalam benda itu Tak tahu kata perangkap Akan masuk dalam perangkap Jadi so, nak belajar tahu, ni perangkap di mana Perangkap syaitan ini di mana Jangan banyak sembahyang saja tetapi jangan tak tahu di mana cara syaitan merosakkan solat. Cara syaitan rosak solat tu mana contohnya? Tak mana cara syaitan rosak rosakkan sembahyang? Pertama dia rosakkan wudu. Pertama dia rosakkan wudu. Apabila kita clear masalah wudu, dia cerial nak rosakkan yang lain pula. Tetapi minta tolong dengan Allah Subhanahu Wa Taala. sabri wasalah tak tolong Allah taala sendiri sebab itu kita bekalkan nak lawan syaitan itu pertama sekali ikhlas nak lawan syaitan pertama sekali ikhlas ikhlas ambil wuduk kerana Allah sebab nak ibadat kan ni nak ambil wuduk pasal sebab lain apa ada maka kalau dalam hukum fiqh kita bincang kalau siapa ambil wuduk basuh muka dengan sebab nak sejuk muka maka batal wuduk dia dia mesti ambil wuduk kerana niat dia mesti kerana kerana Allah Taala. Nak wuduk kerana Allah Taala. Kalau dia ambil wuduk sambil-sambil kita aku ambil wuduk ni nak nak buat suami so wuduk saja saya saya saya campur dengan nak bagi, bagi sejuk muka. Betul wuduk tu? Pasal dia mai dua, dia tak mai satu. Jangan selagi jangan jangan, jangan buat benda lain. Baik. Dia kata sini sesiapa yang tidak mengenal kejahatan pasti terjebak termasuk dalam dia. Kita nak tahu juga cara syaitan kacau manusia lagi mana? Dalam sembahyang ni bagaimana? Kan? Sebab tu mainlah pendapat ulama yang katakan Jaga wuduk kamu Kerana wuduk yang dia perihara akan menyebabkan sembahyang yang baik Kalau sembahyang tak baik juga Belajar lagi bagaimana nak bagi sembahyang baik Kan? Kembali cakap dengan sahabat-sahabat Buat macam mana kemarin Suruh mereka tulis Nabi Khosok semayang eh. Suruh tulis Bismillahirrahmanirrahim Boleh tulis tak? Boleh tulis? Ihdina siratul mustaqim Tulis dipeguh Dia peguh semua Dia tulis siam Siratul ladhina an'amta alaihim Ghairil maghdubi alaihim Waladdaadlin Sebab apa saya kata itu? Kerana kata sekebahagian ulama Kalau kita boleh tulis tulisan dia Tuliskan tulisan itu Apabila dengar imam baca Bayangkan tulisan ba sim mim alif lam lam ha alif lam ro mim nun alif lam ro ya mim Itu antara kacau kau sembang nak tutup jalan syaitan supaya jangan kacau nah, kalau tidak ke tak bayang lagu tu ke satgi dia nampak nampak ah Tambah oranglah pergi nampak ah Kau depan pakai plekat cap mangga Oh Indonesia ni cap mangga ni aku nak beli juga tak mana dia cari tau Kosak oh, solat Syetan ingat, syetan dia akan cara jalan bagaimana merosakkan sembahyang itu daripada mula takbir sampai salam dia cara jalan Maka tutup pintu dia, tutup pintu dia macam mana? tutup pintu syetan itu ialah dengan belajar ilmu ikhlas hanya ikhlas saja cara tutup pintu syetan bagaimana tak ikhlas dalam amalan syetan akan kacau bila ada ikhlas maka syetan susah nak mengganggu seseorang itu Baik. Hmm. balik dekat tu. Sambung pada minggu depan dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Saya minta maaf segala Bahasa Aku quli hadza wa astaghfirullaha al-azima li wa Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wasahbihi ajma'in. Allahummaghfir lana dhunubana wa li baradina rahmataka ya wa sayyiran. Ya jama'al muslimina wal muslimat birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma zidna ilman nafi'an wa amalan salihan maqbulan. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakun minal khasirin. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله وسلم على محمد وعلى آله وصحبه وسلم الحمد لله رب العالمين آمين